الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دو استساكا زهوالا припадى الله سبحانه وتعالى صورتل زمله نبيس صلاة ميري سلام الله وسانيكا عليه السلاة والسلام الله قميلا نيكا نيغوو جسنو پوروص نيغووزورت أصحابي سوى لودة قوية سلية پوت استيني Sve do sudnjega dana. <kak> Uvaženo, braću, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, <kak> mi nastavljamo da se družimo sa knjigom Rijadu Salehin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Došli smo do 60. poglavlja, jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje, 288. stranica za one koji imaju knjigu ovog formata. <kak> 60. poglavlje, plemenitost, darežljivost i trošenje u dobrotvorni svrhe. Jedno veoma lijepo poglavlje u kojem Imam Ennevevi u Rahmetullah i Alehi pokušao je da objedini argumente koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja u islamu. Prije nego počnemo komentarisati argumente koje je spomenuo, bitno je spomenuti činjencu da je uzvišen Allah s.a. stvorio nisana, da robuje Allahu djelašanuhu, Allah je taj koji ljudima daje rizg i nafaku. Samim tim mi ljudi ćemo umrijeti, vjerujemo da ćemo biti proživljeni i da ćemo na sudnjem danu e, žestoke i veoma precizne račune polagati za sve što radimo na dunjalku. Allah uposlanik alaih salatu wa salam spomenuo u jednom vjerodostojnom hadisu da čovjek neće se pomjeriti na sudnjem danu svojim stopalima ispred svoga gospodara sve dok ne odgovori Na četiri pitanja. Između ostalih ta četiri pitanja jeste da će biti pitan o imetku dva pitanja. Biće pitan kako je sticao imetak i gdje je trošio imetak. Pa znači veoma je bitno da čovjek pazi kako i na koji način stiče svoj imetak. S druge strane veoma je bitno da gleda gdje ga troši. Da to minimalno što treba da bude da je stečen na halal dopušten način i da se troši na mubah dozvoljen način. A svakako, večera ćemo govoriti o jednom velikom poglavlju, a to je trošenje imetka na Allahom putu, očekujući od Allaha Đelešanhu dunjalučke koristi i ahiretsku nagradu zato to. Jer vidjet ćemo, velik bruj ljudi nije svjestan činjenci da udjeljivanjem imetka mi sebi obezvjeđujemo određenje dunjalučke koristi. A nakon toga svakako ko insam bude i metak radi Allaha istinski, očekuju ga velike nagrade na ahiretu. <kuh> Ako pogledamo ljude, stanje ljudi na planeti, vidjet ćemo da ljudi, velik broj ljudi danas, velik broj ljudi, uzviši Allah s.a. počastio je velikim imetkom, ali ćemo vidjeti da ljudi ne gledaju, niti gledaju na koji način stiču imetak, a isto tako još manje gledaju gdje i kako troši imetak. Imam An-Nebevi, rahmetullahi, alihi, počeo je ovo poglavlje sa riječima uzvišenog Allaha وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi. Što god vi udjelite, uzvišeni Allah s.a. će vam to nadoknaditi. وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ A doista je Allah najbolji obskrbitel. Sve što vi udjelite. Znači, bez obzira bilo malo ili veliko, da li to bio i metak, da li to bila hrana, da li te to bila odjeća, sve što vi udjelite. Ovo je jedna veoma široka fraza, jedan veoma sveobuhvatan izraz. Kaže uzvišeni Allah sve. Sve što vi udjelite. Čovjek može udjeliti i metak, može udjeliti vrijeme, može udjeliti odjeću, može udjeliti hranu i itd. Što god vi udjelite. Udijelite, uzvišeni Allah će vam to nadomjestiti, a on je doista najbolj ljup skrbitelj. Kažu islamskućenjaci u komentaru ovog kuranskog ajeta, on će vam to nadomjestiti na dunjaluku, da će vam dati bereketu i metku, da će vam se povećati i metak i tako dalje. Znači imamo dunjalučke koristi, nadoknada dunjalučka, a imamo nadoknadu ahiretsku, gdje će nam uzvišeni Allah podati velike nagrade, na ahiretu, na sudnjem danu za imjeta kojih smo mi dijelili znači neočekujući protu uslugu drugih ljudi. <clears throat> Nakon toga imamo me nevi i poznati kuranski ajat iz sure El Beqara وما تنفقون من حيرين وما تنفقون من حيرين يوفي ريكم وانتم لا تظلمون a ono što od imjetka udjelite drugima na dokaz će vam se potpuno neće biti učinjeno krivo. Ono što dimetka imetka udjelite drugima, nadoknad će vam se potpuno. Neće vam biti učinjeno nikakvo zlo i ništa krivo. Znači, ono što vi udjelite, zato ćete biti nagrađeni potpuno. Ne sikiraj se. Možda neka čovjek udjeli nešto. Dao je siromahu, dao je ovdje, dao je sadaku, dao je negdje za džamiju, dao je za neki bunar i niko to nije vidio. Ne boj se. Vidi ušišeni Allah, njegovi meleki su to zapisali. Nema potrebe da tu uzvikaš na Facebook, nema potrebe da to napišeš, nema potrebe da te neko pohvali, nema potrebe da novine o tebi pišu. Ono što vi utrošite, to Allah zna. To Allah vidi. On će vam to najbolje nadoknatiti i neće vam nepravda biti učinjena. Pa insan znači kada udjeluje, treba da udjeluje istinski radi Allaha kao što je došlo u onom hadisu sedmorice i ljudi koji će biti u hladu na sudnjem danu, kaže jedan od sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu kada ne bude drugog hlada na sudnjem danu, jeste čovjek koji udjelio desnicom toliko tajno da njegova ljevica nije znala što je on udjelio. Pa insan treba da udjeljuje radi Allaha. Želim da dadim siromahu radi Allaha. Želim Allahovo zadovoljstvo, želim Allahovo nagradu i tako dalje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ A ono što od drugima date, Allah sigurno zato zna. Ne sekiraj se. Ono što udjeliš, to Allah zna. A nama je to najbitnije. Insan, možda danas dadnije, pa te ljudi pohvali za deset dana, za mjesec, za godinu će to zaboraviti. Ali Allah, djelšav, ne me zaboravlja. Meleki su zapisali. Na sudnjem danu će se to donijeti. Pa Allah, Želešanu, kao, kao da smiruje ljude koji udjeljuju da se ne sikiraju. Ono što se udjelio, to Allah zna. To su meleki zapisali i ne boj se, neće biti zaboravljeno, kaže uzvišeni Allah. A ono što od drugima date, Allah sigurno zato zna. <hums> Nakon toga imam Ennebevi Rahmetullah, jer je citirao je hadis koji bježi imam Buhari, je muslim 544. hadijs od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala, on se prenosi da vjerojesnik sallallahu alaihi salam rekao, nikome se ne smije zavidjeti osim dvojici. Nikome se ne smije zavidjeti osim dvojici. Rekli smo mi to nekoliko puta komentarišu u Čirijadu Salihinu i u, u arapskom jeziku imaju dvije vrste zavisti imamo zavis koja je apsolutno uvijek pokuđena a to je da čovjek vidi da neko ima blagodat pa poželi da on ima tu blagodat a poželi u isto vrijeme da tom čovjeku nestane ta blagodat pa čovjek ima dobro auto pa ti kažeš e daj meni ono auto ali da on ne ima to auto to je pokuđena zavis I ona u islamu je uvijek pokuđena imamo drugu stvar u islamu a to je dribta pohvalna pokuđena pohvalna zavis da čovjek Poželi samo nešto što neko drugi ima, ali kaži nek in njemu to ostani. To islamu kaže Allahu postanike dozvoljeno u dvije situacije, pa kaže Allahu postanika li selatu ve salam. Nikome se ne smije zavdjeti osim dvojici. Čovjeku kome mi Allah dao imetak, pa ga on ne milice troši na putu istini. I čovjeku kome mi Allah dao mudrost, pa on uskad s njom sudi i druge e, toj mudrosti podučava. Kaže Allah poslaniku li se letu selam dozvoljeno je da čovjek zavidi nekomi na dvije stvari ali pod uvjetom da želi i sebi to ali da i kod njega ta blagodat ostani. Pa kaže Allahu poslanik prvi čovjek čovjek koji mi Allah dao i metak, pa ga on ne milici troši na putu istine. Čovjek ima imetka, Allah mu dao milion, milijarde, firme, radnike, Dijeli, ali gdje? Dijeli na putu istine. Pa ti kažiš, ja rab daje imeni da budem kao on. I ja bi tako dijelio. Poželiš da imaš da bi i ti činio hajr kojeg on čini. Vidjet ćemo poslije, veoma je opasno, veoma je opasno, stotinu puta ponavljam, veoma je opasno da priželjkujemo, da imamo i metak i ga, da ga trošimo tamo gdje ne treba. Samo zbog toga priželjkivanja bit ćemo každjeni. O to mi ćemo poslije govoriti. Pa kaže Logosanik, dozvoljeno je da čovjek zavidi dvojici ljudi na način kako smo pojasnili. Da poželiš da i ti imaš, a da on i dalje ima tu blagodat. Prvi je čovjek koji ima i metak i dijeli ga, ali ga dijeli ispravno. Ne dijeli ga u alkohol, ne dijeli ga u kladionce, ne, ne već ga dijeli sirotinji, bjedi, udavicama, putevi, bunarevi i tako dalje. Znači onome što koristi ljudima. I drugi čovjek, čovjeku kojim mi Allah dao mudrost, pa on u s njom sudi i druge toj mudrosti podučava. Kažu islamsko činjaci i komentatori hadisa ovog da se ovdje misli na ilm dozovem čovjeku zaviditi, znači na bogatstvu i na znanju, on to znanje po njemu živi. I druge podučava tom znanju. Živi po njemu čak kad mu ljudi dođu, traže da on presudi, on na osnovu znanja jasno presudi, kaže ovako, ovo je lijevo, ovo je desno. A isto tako to znanje drugim ljudima prenosi, ne škrtari. Pa kada vidimo čovjeka ima znanje, pa živi po tom znanju, podučava ljude, pomaže ljudima svojim znanjem, Onda nam je dozorano da kažemo daje imen i da ima ja takvo znanje, a ne njemu njegovo znanje ostani. Pa ovaj hadis ukazuje na vrijednost udjeljivanja na Allahom putu do te mjeri da je dopušteno kad neko ima blagodat da mi kažemo da je i onakvu blagodat i ja bi bio poput njega. Nakon toga imam enevi citirao hadis 545. Opet od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se pronosi da je urovesnik s.a.v. upitao Kome je od vas i mjetak njegovog nasljednika draži od vlastitog imetka. Jedno malo čudno pitanje. Allaho poslanike imao nekad običaj da svojima sahabima popravlja određena pogrešna ubjeđenja. Znate onaj hadis kada je Boži poslanik pitao sahabe Koga vi smatrate bankrotom? kažu bankrot je kod nas, Allah u Bosniće neko ko je imao i pa bankrotiru, nema više. Ne. Kaže pravi bankrot insan koji dođe na sudnji dan, ima mnogo dobrih dijela, mnogo namaza, mnogo posta, mnogo zekijata, ali udario ovoga, opsova ovoga u vrijedi onoga, pa će ovaj uzeti njegov i dobrih dijela, onaj dobrih dijela, onaj dobrih dijela, pa će mu ljudi potrošiti sva dobra dijela. Pa će on uzeti još njovi grijeha, pa čiga potom bacite u vatru. To je bankrot, pravi bankrot. Došao nas sudnji dan, ali potrošio sva dobra djela. U ovom slučaju Allahu poslanik popravlja ubjeđinje, asaba u pogledu imetka pa kaže kome je, je njegov imetak, imetak njegovog nasljednika, draži nego njegov imetak. Imamo imetak svoj, imamo imetak nasljednika šta više volimo, pa svako voli svoj imetak više nego imetak nasljednika. Pa pošaljemo šta kaže Allahu poslanik, li se la tu selam. Prisutna sabit govori, svakom je od nas najdraži njegov imetak. Na to Allahu reče: Čovjeku istinski pripada samo onaj dio imetka koji je poslao ispred sebe, a sve što kod sebe zadrži pripada njegovim nasljednicima. Kaže Allahu poslanik: Ako voliš ti više svoj imetak nego imetak nasljednika, pa onda logično je šta? Ti ćeš umrijeti. Sve će iza tebe ostati. Ostat će tvojim nasljednicima. Tvoj imetak je ono što potrošiš. Tvoj imetak je ono što dadniš za sadaku, za džamiju, za bolnicu, za, za neki most, za neke puteve. za To je tvoj imetak. Zato se trudi, cijeni moji brate i poštavana sestro, da ostaviš nešto iza sebe. Da svoj imetak Tako investiraš. Vaš imetak je ono što vi nađite na ahiretu. Ono što ste udijelili u dobrotvorni svrhe, ono što ste dali u ime Allaha. Pa insan treba tako da razmišlja. Svakako ovo ne isključuje. Ima i drugi hadisi. Jer rekli smo uvijek se islam uzima znači da objedinimo sve hadise na jednom mjestu. Ovo ne znači da ne treba svoje djeci ostaviti ništa. Allaho poslanik je znao doći kod ashaba koji su bili bogati izuzetno. Pa kaže Allaho poslanik, ja bih dao pola svog imetka na Allahom putu. Ne, kaže bolje je da ostaviš svojoj djeci nego da njih ostaviš siromašne, a da ti to podijeliš. Pa znači mi želimo samo noćas da naučimo jednu veliku stvar, a kako će to čovjek praktično izvesti, to je nešto drugo. Naš imetak pravi je imetak ono što mi damo, što će nas čekat na sudnjem danu, tako ćemo vidjeti da je Boži poslanik spomenu za onu ovcu. Kada su je su podijeli, ostala je samo jedna plečka. Pa insan treba da bude svjestan da ono što udijeli, to će ga tamo čekati. Ono što ostane, ostaće nasljednicima, možda nasljednici i meta kojih smo mi... E, Tiješko zaradili, možda ga zadam potroši u kladioncama, možda ga baci, možda ga zapali, možda se igraju sutra sa našom zemljom, sa autom, sa stanom, sa kućom, a mi smo za to život dali. Zato insan treba da bude pametan da na vrijeme od svog imetka uloži nešto u vakuf, uloži nešto u trajnu sadaku i tako dalje. Svakako ovo opet podlačimo, ne isključuje da čovjek se pobrine o svojoj djeci, o svojoj unučadi i da in njima obezbijedi, da kažemo, nešto što on može od egzistenciji. <clears throat> Nakon toga, hadis e, 546. od Adija radijallahu ta'ala se prinosi da Allah poslanik a.s. kazao, čuvajte se vatri pa makar i sa pola datuli. Kaže Allah poslanik, itta kun nara walau bišiqi temara. Čuvajte se vatrije, Na sa polovinom datule. Ovaj hadis nosi u sebi dosta koristi. Prva stvar Allahu Bosaniji kaže čuvajte se vatri. Mi muslimani vjerujemo da na na ahiretu ima džennet i ima džehennem. Allahu Bosaniki u vjerodostojnom hadisu jednom spмену da je Allah Jelšan, kada je stvorio džennet i džehennem poslao i Džibrila da vidi džennet i džehennem. Pa Džibril kada vidi ljepotu dženeta kaže Allahu Bosanici: Ne znam da iko ima da će čuti za dženeta da neće ući u džennet. A kada vidi u Džehennem kaže Allahu uzvi, Gospodaru moj, tako mi tvoje uzvišenosti, bojim se. Koga čuje, koga čuje za Džehennem i njegov užestinu, svi će se truda ne budu od njega. Pa i Džennet i Džehennem već su sada stvoreni. Uzvišeni Allah Džennet je pripremio za svoje pokorne robove, Džehennem za svoje nepokorne robove. Pa kaže Allahu poslanik, čuvajte se vatri. Čuvaj se radite nešto čime ćete se zaštititi od vatri. Pa je dao preporuku da se čovjek čuva udjeljivanjem sadaki. Pa je davanje sadaki jedan od načina i metoda, a postoji mnogo metoda da se čovjek zaštiti od vatri. Pa kaže Allah, čuvajte se vatri. Mi vjerujemo da ima na ahiretu džehennem. Toliko je dubok da kada se kamen baci sa vrha, vrha džehennema da leti kamen 70 godina dok dođe do, do, do dna džehennema. I da je džehennem toliko jak da je dunjalučka vatra sedamdeseti dio jačine džehennema. Pa kaže Allaho poslanik, čuvajte se vatri, uradite nešto čime ćete se zaštititi od vatri. Pa kaže, pa makar ta sadaka bila i polovina datuli. Pa je druga koristu ovdje iz ovog hadisa da ne treba pocijenjivati sadaku. Bez obzira, nekad imamo sadaku da dadimo pola marki, marku, dvije marke, pet marak, 10 maraka, nekada je to komak ljeva da dadneš ptici, da dadneš e, životinji, nikad ne pocijenjuj dobro dijelo. Ako vidiš mrava na ulici i možeš ga zaobiti, zaobiđi ga. Znači insan treba da svaku priliku koristi jer Boži poslanik znao jedno sadake zato i rekao čuvajte se vatri pa nije rekao sa zikrom pa nije rekao sa namazom ni rekao već kaži čuvajte se vatri pa makar sa polovinom datune pa imamo mnoge koristi iz ovoga disa da se trebamo čuvati vatri Davatra vatra postoji, da je pripremljena za ove nepokorni robove, da ne treba pocenjivati sadaku i jedna od najvećih koristi jeste da je udjeljivanje sadaki način i metod kako se čovjek može zaštititi sebe i svoje lice od džehennemske vatri. A svima nama je u interesu da se zaštitimo od toga. <kuh> U 547. hadisu Džavira radijallahu ta'ala se prenosi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nikada nije bio zamoljen za nešto a da je rekao ne. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači za one koji hoće da slijede Božjih poslanika ovo i njegovo svojstvo. Ovo je njegovo svojstvo da Božji poslanik nikada mu niko nije došao izajsko da on rekao ne može. Nema Znači Allahu poslanik vidjet u drugim hadisima dava u ljudima kaži ne želim da repnijete da sam škrtac a ja nisam škrtac. Ma kale qattun ma kale la qattun illa fite še hudihi kaži pjesnik Kada je opisao jedne prilike, kada je vidio jednog unuka Božijeg poslanika, jedne prilike, jedan unuk Božijeg poslanika je došao, odnosno jedan od njegovih potomaka, došao je kod Kjabi, pa su se ljudi razmakeli da on priđe Kjabi. Pa se jedan halifa u to vrijeme malo našao uvrijeđen, ja sam halifa, hodam mi nikome ne prepoznaji. Ovaj čovjek, ljudi su se znači razmakeli da on dođe do Kjabi. Pa, pa ga je onda opisao pjesnik e, da imao prisjedio ovo svojstvo Božijeg poslanika, ali se osram, kaže, on nikada nije rekao nema, osim na tešehudu. Kada čovjek kaže, nema Boga osim Allaha. Kaže, ovaj čovjek, on ne zna reći nema. On jedninu riječ nema. Rekne kad rekne, la ilaha nema Boga osim Allaha. Mimo toga ne zna kazati, nema. Takav je bio Božiji poslanik. Isto, znači njegovi potomci su se opet ugledali u Božijih poslanika, ali i se letu se nam, naročito kada je u pitanju insan koji želi da pridobije ljudska srca, mora da bude od ljudi koji udjeljuju, koji nisu škrti, koji su džometni i tako dalje. U 548. hadisu od Ebu Hureyri radi Allahu Te'aranu se prenosi da Allahu poslanik, ali i se letu se nam, rekao U svakom dan u kojem ljudi osanu, spustuje se dva meleka koja govori. A koji ne govori po hiru svome nego govori objava obavještava svoj umeti kaži nema ni jednog dana u kojem sunce iziđe, kada god znači osam novi dan sa nebesa se spustite dva meleka Jedan od tih meleka govori jednu stvar, drugi govori drugu. Da vidimo šta govori. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa salam. U svakom danu u kojem ljudi osanu, spuste se dva meleka koji, koji moli. Prvi moli Allahu nadoknadi onome ko troši i udjeljuje. A drugi kaže Allahu daj propast onome ko škrtari. Hadis bileži Buhari muslim. Mi znamo svi da su meleke Allahova apsolutno pokorna stvorenja. Velika mogućnost da se uzvišeni Allah s.w.t. da zove njihovim dovama. Kaže svaki dan siđu dva meleka i dovi. Jedan od njih govori gospodaru nadoknadi onome koju djeljuje. Da onaj ko djeljuje da mu to Allah nadoknadi i na dunjalku i na hiretu. A drugi dovi kaže gospodaru podari uništenje nek se im je tako umanjuje onome koškrtari. Pa je ovo, ovaj hadis je veliki podstrijek da čovjek, ako ga Allah Želšanu već počasti, da ima i metka, da ima viška i metka preko svojih potreba, da dio i metka udjeljuje na Allahom putu, kontinuirano, a slastoga toga eh, spoznači insan onog momenta kada osjeti da on udjeljuje, a što više udjeljuje, uzvišeni Allah wa sve mu više otvara vrata na fakir i otvara mu vrata bereketa, blagoslova, zadovoljstva, Na kraju krajeva ne mora taj imetak biti vraćen nama, e, bukvalno. Kako zadovoljstvo insan osjeti kada vidi nekoga koji je bijedan, koji je sirotinja, koji je potreban, pa mu insan dadi, pa našim sebebom insan je uklonuo znači, svojim imetkom neku nedaču koja je zadesila nekog brata muslimana. Kako je to lijep osjećaj. S druge strane, kada čovjek ima zadovoljstvo sa onim što ima, Ne treba insanu veća nagrada da lađe još onu, osim da mu podari da je zadovoljan sa svojim imjetkom. S druge strani nešto što se zove beričet, nešto što se zove blagoslov. Nekada čovjek ima stotinu maraka, pa je zadovoljan, pa je sretan, pa mu Allah podari da sa tim novcem plati i završi i mnogo toga kupi. Neka čovjek potroši možda hiljadu maraka, 500 eura, ne zna možda da mu sutra kažeš molim te da reci, gdje si deset potrošio, ne zna. Je nema blagoslova, nema zadovoljstva, nema sreći. Pa insan znači treba da radič po onom hadisu se trudi da kad god može, gdje god može, koliko toliko da imamo sebi u praksu gdje god vidimo priliku. Ne zna insan koja čega marka, koji čega euro, koji čega zaloga ehrani zaštititi na sudnjem danu od vatri. Pa insan treba da bude od onih ljudi koji se trude da potpadnu pod ovu ovih meleka, da jedan od njih dovi gospodaru podari, nadoknadi onove ko udjeljuje, a da se čuva dove onoga koji dovi gospodaru uništi i metak onoga ko, ko škrtari. <tose> Nakon toga hadis od Ebu Huriri 500 na 49 kaže Allah uposlani, se osram, Uzvišeni Allah je rekao Udjeljuj sine Ademu, pa će ite tebi biti udjeljeno. Ovako je preveden hadis i tako izrećeni na arapskom jeziku. E, piše da je hadis u Buhari Muslimu, iako je tačno da je verzija kod imama Buhari i Muslima malo samo drugačija. Da je hadis na arapskom u Buhari Muslimu uzvišeni Allah kaže udjeljuj o sin Ademov pa ću i ja tebi udjeljivati. Allah جلشن, prenosi Boži poslanik riječi uzvišenog Allaha gdje kaži udjeljuj o sine Ademov, daj ljudima, troši svoj metak na ovom putu pa ću i ja tebi udjeljivati. A blago se onome komu je budi udjeljivao uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. <clears throat> Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prinosi da je Allahoposlanik alaih salatu wasalam, odnosno od Abdullaha ibn Amra, il Asar radijallahu ta'ala se prinosi da je neki čovjek upitao Allahoposlanika alaih salatu wasalam šta je u islamu najbolje činiti. Eju l'islami kajr, koji ibadet, koji postupak, odnosno na kraj kreve bukvalno, koji je to islam najbolji? Pogledajte, koji je islam najbolji? Vjerujem, kad bi nas danas neko upitao šta je najbolje u Islamu, mi bi možda rekli svašta, ali pogledajte šta Allah poslanik alih salatu wasalam kaže, pa kaže Allah poslanik ka alih salatu wasalam, dijeliti hranu i poselamiti onoga koga znaš i koga ne znaš. Ja, Rab, ja, Rab, šta je najbolje u Islamu? Udjeljivati hranu. Nažalost, udjeljivanje hrane je i te tekako zapostavljen običaj kod našeg naroda, U arapskom svijetu, ja sam to dosta puta govorio kroz predavanja, i danas dan imaju običaj da ljudi, pogotovo ako je u pitanju komšiluk, ako je u pitanju Ramazan, ako živite u arapskom svijetu, nemoguće je da skoro pa svaku noć vaše komšije vama pošalju dio hrani koje oni jedu za iftar i za sehur. Jednostavno, kod njih je taj običaj još još, znači, rasprostavanjen, koji ima utemeljenje u sunetu Božijeg poslanika, kod nas je to poprilično, poprilično zapostavljeno. Na selima možda malo više je, zapo... na selima više je zastupljeno, gdje ljudi jedni drugima odnesu mlijeka, odnesu voća, odnesu povrća, dok u gradovima je to nepoznanica, da neko nekom je odnese nešto. Čak zna se desiti, Ja sam znao nekada ako odneseš komši i nešto, on se iznenadi šta je ovo, povodom čega, ljudi jednostavno nisu naučili na tih stvari. Pa treba oživljavati ovaj sunet Boži i poslanika, ali i selatu selam udjeljivanje hrani. Na taj način će čovjek i, i, hajde kažemo, pojačati e, društvene veze među ljudima, među komšijama. Ako imate komšiju koji vam je učin u, udjelio e, tanir, hrani, kolača ili nečega, Sutra ćete sigurno vas dvojica biti u mnogo boljim i ljepšim vezama. Pa kaži, asab Allaho reci mi šta je tu islamu najbolje činti? Koji je islam najbolji? Najbolji islam da dijeliš ranu. I najbolji islam da nazivaš selam i onima koga znaš i onima koga, koga ne znaš. Ovaj hadis Allah nebude zna, odnosi se prvenstveno na mjesto u kojem žive muslimani. Da čovjek naziva selam muslimanima koji ih zna i ne zna. Dokada je u pitanju nemuslimanska sredina, onda je definitivno drugačiji propis. 551. hadis od Abdullaha ibn Amra i Lasa radijalahu trenutno prenosi za idlalahu poslanika ali i salatu sram rekao 40. je plemeniti svojstava. A najplemenitniji od njih jeste dati kozu na korištenje onome je kome je potrebno. Koji god čovjek bude imao ispoljavao neki od tih svojstava, nadajući se istinski vjerujući da je da će zato dobiti obećanu nagradu, Allah će ga uvesti u džennet, radi izbilja iz Imam Buharija. <hums> Kaže Allahov poslanik, u islamu ima 40 svojstava, 40 postupaka Kogod bude radio, ali ni nam nabrao Boži poslanik postupke, Vid samo kaže u Islamu ima 40 postupaka. Kogod bude nastojao, nastojao da uradi neki od tih postupaka, želeći time Allahov nagrad, Allah će ga zbog toga uvesti u džennet. Jedan od tih postupaka kaže Allahov poslanik jeste da svoju ovcu ili kozu ili kravu dadneš nekome u datom momentu kada je to njemu potrebno da on koristi njenom lijekom. Primjer radi, čovjek ima nekoliko koza, ima nekog e, komšiju, prijatelja koji je dobio možda dijete ili je bolest, potrebno mu je mlijeko. Pa mu on kaži, ne mogu ti dati kozu za stavno, ali evo ti 10-15 dana, vi je muzite, vi je hranite, kada vaša potreba završi, vratite mi svoju kozu. Pa je to jedno plemento svojstvo da čovjek nekome nešto posudi. Ne dajmo ga trajno dadni. I posudba u islamu se smatra dobrim dijelom. <kliči> 552. hadis od Ebu Umami radiju Allahu te'ala, se prenosi da Allaho poslanika kazao, sine Ademov, ako podijeliš šišak, to je za tvoje dobro, a ako ga zadržiš, to je zlo za tebe. A nećeš biti prekoren ako zadržiš onoliko koliko ti je potrebno. U trošenju počni od onoga koje si dužan izdržavati godnja ruka i bolja od donji. Jedan hadijs koji nosi u sebi mnogo koristi. Nemamo vremena da i, da i sve nabrajamo, ali evo samo neke od njih. Kaže Allahu poslanik, sine Ademov, ako podijeliš višak, to je za tvoje dobro. Ako ga zadržiš, to je zlo za tebe. Znači ako čovjek ima viška i metka, kaže Allahu poslanik, bolje je da to... Udijeliš, imaš viška, elhamdulillah, svoje, svoje potrebe si ispunio, ako udijeliš znači, višak toga, to je bolje za tebe. Ako se sustegneš od toga, pogotovo ako u pitanju sustezanje od onoga što nam je obaveza. Imamo mi viška i metka, imamo rođaka, imamo brata, imamo komšiju, imamo amiđu, imamo majku, oca koji su potrebni, mi imamo, sustežimo se da im damo, kaže Allaho poslanik, to je zlo za tebe, bolje je da to udjeliš, pogotovo ako je u pitanju, znači obavezno udjeljivanje. Ako je dobrovoljno udjeljivanje, to je malo na nižem stepenu. Pa kaže Allaho poslanik, ali alih salatu Selam, sine Ademu, ako podijeliš višak, to je za tvoje dobro, ako ga zadržiš, to je zlo za tebe. Imaš viška, a nekome je potrebno, tvoj otac nema, ti imaš višak. Zlo je za tebe ako ti to ne udjeliš. Imaš brata, on potreban timu ne udjeliš. Zlo za tebe ako mu to ne udjeliš. I tako dalje. Imaš sestru, imaš e, Amidžu i tako dalje. Pa Allah uposlanik nas uči da ispo, ispunimo svoje potrebe. Nakon toga da višak udjeljujemo shodno mogućnosti. Pa kaže Allah uposlanik, a nećeš biti prekoren ako zadržiš onoliko koliko ti je potrebno. Ispuni svoje potrebe. Pogledajte kako je islam tolerantan, kako je lijep, kako je savršen. Prvo ispuni svoje potrebe, radio si, zaradio si, svakako najprioritetnije ispuni potrebe sebe, svoje porodce, svoje supruge, svoje djeci. Ali, ima nafake, ima viška. Podijeli višak, pogotovo ako taj višak očekuje neko kojom je tebi obeveza da udjeliš. <kuh> pa kaže Allaho poslanik, utrošenju počni od onih koji, koje se dužan izdržavati insan kada hoće udjeljivati sadaku, rekli smo najprioritetnije je da udjeljuje onima koji su najbliže njemu. Čak islamski učenjaci navode jednu mudrost interesantnu kada u pitanju zekijat ako kaže čovjek je bogat, pa ima neki rođake koji su potrebni, najbolje kaže da dade njima. Zašto? Zato što je došlo u vjerodosti na disma da Boži poslanji kaže sadaka, sadaka rođaku nosi dvije nagrade. I sadaku to nagrad zato što si dao se i da imaš nagradu zato što čuvaš rodbinsku vezu. Pa kažu islamski učenjaci, ako neki bogat insan ima neku rodbinu koja je potrebna, niko njima neće dati zekijat, niko im neće pomoći, svi ljudi kažu pa oni imaju tog i tog bogatog rođaka, on će njima dati. Pa bi im se trebao tim redoslijedom ovako kako je Bozhi postanik preporučio, ako već želimo dijeljivati sadaku da počnemo oko o, o, o, od ljudi koji su nama blizu. Jer ljudi znaju da smo mi imaučni i niko njih neće pomoći, svi kažu, oni imaju tog rođaka, taj rođak će njih nih pomoći. Pa je najprioritetnije da insan, kada udjeljuje, počne udjeljivati, oko znači udjeljivati ljudima koji su najbliži njemu rodbinski. Počjevši od oca, počjevši od majke, od brata, od sestri i tako dalje. Kaže Allah poslanik na kraju veliko pravilo, gornja ruka je uvijek bolja od donje. Gornja ruka misli se na onu koju adaje, donja ruka je ona koja je pružena. Kaže Allah poslanik, gornja ruka... Trudite se da vaša ruka bude gornja ruka, ona ruka koja udjeljuje, da čovjek maksimalno izbjegava da bude njegova ruka pružena i da očekuje da mu ljudi udjeli sadako. Nakon toga, hadis... 554. Omer radijallahu ta'ala rekao je Allahu poslanik ali se letu se nam jednom je prilikom dijelio imjetak koji je bio namjenio za podjelu. Pa mu rekao Allahu poslaniće ti daješ ovima, a zar nije preći da dadneš drugima? A on odgovori. Doveli su me u situaciju da biram između dvije opcije. Da od mene traži na bestidan način ili da me proglase škrticom, a ja nisam škrtica. Allahu poslanik ali se letu se nam vidite. Pazio je na to šta će ljudi o njemu kazat. Omer mu kaže, Allaho poslaniče, ti si dao tim ljudima, ima neko koje preći. Omer zna situaciju. Kaže, kali se Allaho poslaniče, stavili su me u nezgodnu poziciju. Traži od mene bespravno. Ali ja njima ne da dnem, kazat ću da sam škrt, a ja nisam škrtica. Ne želim da reknu omen da sam škrtica, ali su me stavili u ne, nezgodnu poziciju. Pa insan iz ovoga treba da nauči... <kuh> Da maksimalno se čuva da traži ako zatim nima potrebu. Ako dođe potreba, prošli put smo govorili o situacijama, verzijama, opcijama, kada u islamu dopušteno da čovjek prosi i traži. Ali ako čovjek ne potpada pod opciju ljudi kojima je dopušteno prositi, da se maksimalno čuva. Pogledajte kako čovjek može dovesti nekoga u nezgodnu situaciju. Traži. Taj čovjek zna o njemu da on ima ili da je imućan, da može da zaradi, ali mu je nezgodno da ga odbije. Pa insan treba se čuvati da nekog insana ne stavi u nezgodnu poziciju. Nerijetko se ljudi znaju tako i ponašati. Đubeir ibn Mutrim radijallahu ta'anom kazuje kada se virovisnik sallallahu alijewsenev rećao sa Hunejna. Opkoliše ga Beduin tražić od njega i metak pa ga tako stjeraši do drveta za koji se zakačio njegov ogrtač. Vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam zastade i reče, vratite mi moj ogrtač. Kada bih imao bogatstva, koliko ima bodli na ovom drvetu, podijelio bih vama taj imetak. Pa biste vidjeli da nisam škrtica, ni lažac, ni kukavica. Allaho poslanika alaihi sallatu selam pogledajte njegove dobroti. Vraća se iz bitki. Pa je naišao pored ljudi, pustinjaka, beduina, pa kad su oni vidjeli Kakav? I on, oni su ga stiskali iz jedno drvo do te mjere da se zakačio ogrtač Božnije poslanika na drvo. Pa kaže Allaho poslanik, vratite mi ako ništa moj ogrtač. Ja da imam i neka koliko ima bodlji na ovom drvetu. Ja bi to sve vama podijelio. Vidjeli bi da nisam škrtica. Vidjet ćemo u sljedećim hadisima da je Allaho poslanik znao nepoznatim ljudima dati toliko stoke da može napuniti jednu dolinu. Da su ljudi o njemu govorili, Muhammed a.s. udjeljuje kao insan koji se ne boji siromaštva. Zamislite da imate čovjeka milijardira i on dadne nekom 100.000, da nekom 1000, nekom dvije, nekom 5. Jednostavno, ne boji se siromaštva jer on kaže ja ne mogu podijeliti koliko imam. Tako je dijelju Muhammed a.s. Iako je bilo situacija, na dan Hendeka Boži poslanik svezao kamen za svoj stomak, tri dana ništa nije evo. Ali Allah uposlanik je takavio kada imao imetak, dijelio ga je ljudima. Pa su ljudi znali doć svome plemenu i kažu Allah uposlanik Muhammed, on dijeli kao onaj ko se ne boji siromaštva. Toliko ima i ima. Imao je najveće srce, najbolje srce. Imao je povjerenje u svoga gospodara. Na njega se oslanjao. Pa mu je Allah subhanu wa ta'ala nadoknadio sve što je dijelio ljudima. Pa Allah uposlanik kaže ovim beduinima, pustinjacima Ljudi, vraten mi moj ogrtač. Ja, kada bi imao i koliko ima bodlji na ovom drvetu, ja bi to sve podijelio. Vidjeli bi da nisam kukavica, vidjeli da nisam lažo <tose> i tako dalje. Kaže Allah poslanika alaih salatu o seram u 556. hadisu od Ebu Hurere, prenosi se da je Allah poslanika alaih salatu o seram rekao, sadaka neće umanjiti i A čovjeku koji oprosti drugome, Allah će povećati ugljed i niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. Ovaj hadis je kratak, ali jedan od veličanstvenih hadisa u islamu. Tri velika savjeta, zapamtite ove savjete. Kaže Allah poslanik, neće i metak biti umanjen sadakom. La ilaha illallah. Insan nekada ima 100 maraka i da ne 10 maraka sadake. Logično je da je to umanjilo njegov imetak, ali kaže Allah oposlanik, ne boj se, nije to umanjeno, to je povećalo tvoj imetak. Allah će ti to nadomjestiti, Allah će ti dati berečet, Allah će ti dati blagoslov, Allah će ti dati zadovoljstvo, Allah će ti dati na faku dakle se i ne nadaš. Pa kaže veliko pravilo, kada ti dođe šetan u Kur'anu, šetan ljude, Allah Žešanu navodi, šetan ljude zastrašuje na imaštinom. Znaj, brate moji, dragi i na sestro, što više otvorimo svoju ruku, što više se oslonimo na Allaha Đelešanu, Allah će nam povećati našu nafaku. Nemojte šparati, nemojte škrtariti, ne treba rasipati. Allah Đelešanu kada opisuje vjernike, opisuje i kaže, oni kada udjeljuju, niti škrtari, niti rasipaju. Čovjek da bude umjeren. Ako imam 100 maraka u džepu i neko traži, da mu dadnim Marku, ako ne mogu dati deset, ali da mu dadnim Pa kaže Allahu poslanik veliko pravilo: Sadaka nije umanjila imetak, ona ga samo napredži. Pa kaže Allahu poslanik, alejselatu selam: A čovjeku koji oprosti drugome, Allah će povećati ugled. Subhanallahi alazim. Opet Allahu poslanik popravlja određena ubeđenja kod ljudi. Većinom ljudi smatraju ako on nekom je oprosti, kao bi će ponižen. Kao ja sam njemu oprosti. Kaže Allahu poslanik, alejselatu selam: Ko oprosti nekomi, Allah će mu zbog toga povećati u gled. Subhanallah avim Samo kada se stvari radi radi Allaha. Udijelio si metak, Allah će ti povećati. Oprostio si nekomi radi Allaha, Allah će te uzdići. Jer je Allah taj koji uzdiže ljude. Allah je taj koji ponižava ljude. Pa insan treba da vezuje svoje srce za Allaha. Pa kaže treći savjet Allahoposanika alaihi salatu wasalamu. I niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići, niko se neće poniziti pred Allahom ili radi Allaha, a da ga Allah neće ponovo uzdići. Sličan savjet kao pretrodni savjet. U pretrodnom savjetu je da čovjek nekom oprosti, a ovome je neće se čovjek nekada poniziti radi Allaha ili pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. I zato ćete vidjeti nekada neke ljude, jednostavno, nemoguće je protumačiti e, njihov e, život, osim da kažeš, ovo je nešto što je njemu Allah podario, zato što on to zaslužio. Nakon toga, <clears throat> hadis, veoma, veoma bitan hadis veoma interesantan hadis e, ja sam ga dosta puta navodio na predavanju e, smatram da je ovo jedan od e, veoma bitnih hadisa koji nam ukazuju koliko mjesto islamu ima namjera i nijet. Kaže Allah poslanika ali salatu wasalam zakljenje vam se da su tri stvari istina i ja ću vam nešto reći pa zapamtite Sadaka ne umanjuje imetak. Kaže Allahu poslanik, zakljenju se da su tri stvari istina. Sadaka ne umanjuje imetak. Poslanik se zaklinje na to da sadaka neće umanjiti imetak. Privremeno, trenutno, da, ti ima imao 100 maraka, da u desetu je umanjilo imetak. Ali znaj, dugoročno, to ti povećava na faku. Kod uzvišnjoga, Allah subhanu wa ta'ala. Nakon toga kaže Allahu poslanik, alaihi salatu wa ono me koje bude učinjen nepravda, pa je strpljivo podnese, Allah će povećati ugled čovjek učinjena nepravda on se strpi radi Allaha Allah će mu povećati ugled kod ljudi nekada insan konta ako se strpim ako ne odgovorim neko te prozvao neko na tebe slagao neko te ugovorio neko ti ukrao neko ti nanio nepravdu strpi se strpi se Allah će podići tvoj ugled svakako juvaj hadis treba ispravno sasatiti ima i nepravda ima granice i traženje pravde ima načine i metode Ako je nekom učinjena nepravda, ima pravo da traži pravdu. Ima pravo da traži pravdu, da mu se izmiri ono što je mu ne... Ali, ako se neko strpi radi Allaha, uzvišen je Allah, što će ga nagraditi kako? Da će uzdići njegov uglid. <hums> I kaže Allaho poslanik, čovjek neće će otvorti vrata prosjačenja, a da mu Allah neće otvorti vrata siromaštva. Treća stvar za koju se zaklinje Boži poslanik. Neće čovjek otvorti vrata bi, da prosi da traži da išči a nije potreban a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva. Znači kada čovjek otvori vrata da traži da prosi ako hoćeš prositi e saće ti Allah otvoriti vrata siromaštva. Pa da budeš zaista siromašan i otvoriće ti siromaštvo u tvojoj duši, da nikad nisi zadovoljan. I vi ćete vidjeti ljude kada čovjek samo nauči prositi. Ne možeš mu dat. Koliko god da mu dadneš, on kaže može li još. Zato što je siromašan u srcu. Zato što nije zadovoljan sa onim što ima. Pa se insan treba čuvati, treba paziti da ne otvara vrata s... prosidbe, da prosi i traži prosijaći od ljudi, osim ako zatim ima potrebu. Pa kaže Allah, poslanik alaihi sallatu selam. još ću vam ovo reći pa zapamtite. Stanje svih ljudi na djunjalku poput je stanje četvrce ljudi. Ovo je veoma bitno. Ljudi na Dunjaluku se mogu podijeliti u četiri kategorije u pogledu njegovog odnosa prema Dunjaluku. Insan treba da sasvršava hadis, da ga čuje i da razmisli kojoj kategoriji insan pripada od ovih ljudi. Kaže Allah poslanika ali se, letu osanom, čovjek kojim je Allah dao im tak i znanje, pa se on boji svoga gospodara i koristeći, koristeći podaran održava rodbinske veze i zna čime ga je Allah u pogledu njih duži. Ovo je najbolji stepen. Čovjek Allah mu podario imetak i podario mu znanje. Pa on shodno znanju, jer ima znanje, taj imetak troši tamo gdje mu je obaveza. Čuva prava imetka, ako ima siromašnu rodbinu, daje, daje sadaku. Znači, njegovo znanje ga je usmjerilo da imetak koristi kako treba. Pa kaže Allah posljedno, ovo je najbolji stepen. Čovjek ima imetak, ima znanje. Pa njegovo znanje balansira njegov imetak i on taj imetak troši gdje treba, ne dozvoljava da ga njegov imetak zavede od Allaha. Prva kategorija. Kaže Allahu pastanika li se letu selam. Drugi čovjek, čovjek kojem mi Allah dao znanje, a njemu dao imetak, pa on Sa iskrenim nijetom govori. Kada bih imao i metak, i ja bih radio kao taj i taj. On će biti nagrađen prema svojoj namjeri, a nagrađa njih dvojice jednaka. La ilaha illallah. Pogledajte šta znači vrijednost znanja u islamu. Kaže Allah poslanik druga vrsta ljudi, ljudi koji imaju znanje, ali imaju metka. Ali oni imaju iskrenu namjeru u srcu, ali je znanje odgojilo. Kaže ja kada bi imao i metak, ja bih radio kao ovaj, koji je bogat ima znanje, pa dij kaže ja bi tako. Pa kaže Allahu bostani kavilih salatu selam, ni dvojica zbog namjere imaju istu, imaju istu nagradu. Zbog namjere, on ima iskrenu namjeru. Nema oni metka, ali ima znanje. Pa kaže ja bi djelio kao ovaj. Pa će ni dvojica kaže imati istu nagradu. Dragi moj brate i cina sestro, je li teško da očistimo svoje srce i da kažemo ja ram Istinski, sutra kada bi bio bogat, kada bi imao novca, ja bi taj novac dijelio kao što dijeli moj neki komšija koji daje za džamije, daje bolesnicima, daje hudovicama, daje timima, daje za škole, daje za džamije, daje za putere. Ja bi bio takav. Ako, ako možeš tako, ako možeš očistiti svoje srce, znaj da te očekuje nagrada kao onaj koji to udjeljuje. Idemo dalje. Kaže Allah uposanik alihi salatu wasalam. <kohim> Treći čovjek, čovjek kojim je Allah dao imetak, a nije dao znanje, pa on nepromiljčno raspolaže svojim metkom i u tome se ne boji gospodara svjetova, niti pomaži bližnju rodbinu, niti priznaje Allahov pravo u njemu. Ovaj čovjek je na najgorim stepenu. Čovjek obrnuta situacija. Vidite šta znači u islamu znanje. Čovjek Allah mu podari imetak, ali nema znanja. Pa on taj imetak troši svugdje gdje ne treba u alkohol, u kladionice, krade, znači uzurpira ljudima njima prava i tako dalje. I metak troši na haram način. Ne zna prava rodbine, ne udjeljuje sadaku i tako dalje. Ne izdvaja zekjat. Kaže, ova je na najgorijem stepenu. Onaj prvi je na najboljim stepenu. Ima i metak, ima znanje. Ova ima znanje, ali nema. Ima i metak, ali nima znanje. Ali pogledajmo četvrtu kategoriju. Kaže Allah poslani kallihi salatu wa salam Čovjek kojim Allah nije dao ni imetak ni zdanje, pa on govori, kada bi imao imetak, i ja bih radio kao taj i taj, ovaj zadnji. I on će biti kažnjen prema svojoj namjeri, a grehniji dvojci jednak. La ilaha ilaha. Doista je ovaj najveći propalitet. Nema znanja i nema imetka, sirotinja, bjeda. Ali on kaže u srcu, duboko, ja kad bi imao, ja bi trošio kao ovaj zadnji. Ja bi razbacivao se tamo gdje ne treba, u alkoholu, kladionice, u drogu i tako dalje. Kaže Allah, on će biti každjen zbog namjeri. Nije oče i ništa na dunjaluku. Biće každjen zbog namjeri i njih dvojca ima isti grijeh. Subhanallah. Ovaj trošio i mjetađe ne treba i baco ga, ovaj imao samo namjeru. Kaže njih dvojca imaju isti grijeh. Pa insan treba da se pazi. Ako već nemamo i metak, onda da očistimo svoja srca i da kažemo gospodaru, istinski, istinski, u srcu, ja kad bi sutra i metka, kad bimo imao kada bimo bi milijarde, ja bi dijelio i jetimima, i siromasima, i hudovicama, i penzionerima, i potrebnima, i gradio bi džamije, i gradio bi bolnice, i tako dalje. Imaćeš nagradu svodno onome što ima u srcu. Allo? Allaho poslanik ali se ne govori po hiru svome, njegove riječi su apsolutna istina. <enfadili> U 558. hadisu, hadisu da Aiša radi Allaho talana, kazuje Aiša, jednom prilike, jedne prilike zaklali smo ovcu. Pa je vjesnik sallallahu alaihi sallamu pitao šta je od njih ostalo? Odgovori, ostala je samo plečka, a poslanik sallallahu alaihi sallam reče ostalo je sve osim plečki. A Iša radijallahu ta'ala naha kaži Jednom prilikom zaklali smo ovcu, pa je uvijesnik sallallahu alaih sallam upitao A iša radi Allahu ta' ranha kazuje, jedne prilike zaklada smo ovcu, pa je uvijesnik sallallahu veselom pitao šta je od nje ostalo? Odgovori, ostalo je samo plečka. Poslanik sallallahu veselom ostalo, reče, ostalo je sve osim plečki. Opet Boži poslanik popravlja određene ubjeđenja kod naroda. Pa kaže iša, šta je ostalo od ovci? Kaže iša, ostalo je plečka, sve smo podijelili. Pa Allaho poslanik hoće da i poduči ono sve što smo podijelili, to je ostalo za ahiret. Plečka, to što je ostalo kod nas, to je jedino što nismo poslali na ahiret. Pa kaže Allah poslanika, wasalam, ostalo je sve osim plečki. Ono što smo udjelili, to je istinski ostalo. To je ostalo za ahireta. Plečku ćemo mi pojesti i završena stvar. Ali ono što smo udjelili, to je ostalo. Pa Allah poslanik želi da popravi naša ubjeđenja. Da ono što podijelimo, da ono što damo, da ono što udjelimo ljudima, to je istinski ostalo. To čeka sudnji dan, zato ćemo biti nagrađeni za razliku od onoga što smo ostavili sebi, pojeli i time završili. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> od esmi, radijallahu ta'ala nam se prenosi da je kaza, kazao Allaho posanika alihi salatu wasalam, nemoj zadržavati i metak pa da i tebi bude uskraćen. Nemoj zadržavati kod sebe i metak bespotrebno, imaš i metka, nemoj ga mnogo zadržavati, može biti i tebi od strane uzvišenog Allah SWT usporen dolazak na fakije i uskraćena te na faka. Pa u ovom hadisu je nagrada shodno učinom dijelu, nemoj ti škrtariti pa da i prema tebi se budeš krto. Kao što je došlo u onom hadisu kojeg smo citirali u Bahari Muslimu, o sinademu udjeljuj pa ću i ja tebi udjeljivati. Obrnuto to mi. O sin, nadimo, ako ti ne budeš udjeljivao, meleki protiv tebe, dovi, da tvoj metak bude uništen, ako ti budeš krtario prema ljudima i uzvišeni, Allah će umanjiti tebi rizk i nafaku. U 561. hadisu od Ebu Hureyri radi Allahotanom se prenosi da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam Kazao, ko dadne sadaku vrijednosti jedne datule, koji je zaradio na dozvoljen način, a Allah prima samo ono što je lijepo i dozvoljeno, Allah će tu sadaku primatiti svojom desnicom, a zatim je njenom vlasniku uvećati, kao što neko od vas uzgaja ždrijeve, sve dok ona ne bude poput brda. Mutefakun alih buharija i muslim. Jedan veoma interesantan hadijs koji nas podučava mnogim stvarima. Prva stvar kaže Allah poslanika ali se la tu wasalam kada neko dadnije sadaku u vrijednosti jedne datule koje je zaradio na dozvoljen način. Prva stvar znači ne uvjetuje se da sadaka bude velika ali je bitno da bude iskrena. U islamu se neprestano sve stvari vrti oko srca. Dao si Marku, ali nek bude iskreno radi Allaha. Ne želim da me vudi, da me vide ljudi, narod, da neko piši, da me neko pohvali. Ne. Ja želim da to Allah zna. Želim ovog čovjeka pomoći radi Allaha. Pa kaže Allahu Allahoposlanik, kodadnije sadaku u vrijednosti jedne datule. Ali kakva je ta datula? Kaže, ono što je zaradio na halal način. Allah kaže, ne prima osim halali čisto. Ne može čovjek zaradio e, prodavajući alkohol za braz, na haram način stekao i sada udjeljuje. Ne, Allah prima čisti metak. Allah prima ono što se na halam način steklo. Ako se tako ispuni, šta kaže Allah poslanik, ali se wasalam, Allah to privati svojom desnicom. Allah žršanu privati tu sadaku svojom desnom rukom, a zatim je njenom vlasniku uvečava. Kao što neko od vas uzgaja ždrijebe, sve dok ona, sadaka, ne budi poput brda. Kao što mi imamo nekada tele, nekada e, ždrijebe, pa ga insan hrani i ono raste. Tako kaže Allahu poslanik, tako sadaka koju insan dadne iz halal i metka radi Allaha Đelešanu, tako ona raste kod uzvišenog Allaha nakon što je bila u vrijednosti datuli, ona poraste kao veliko brdo ali je veoma bitno da ispunimo dva uvjeta, da sadaku dajemo radi Allaha, želimo Allahu zadovoljstvo, želimo Allahu vrahmeti milost i da to bude iz halal stečenog imetka. Ako se tije dvije komponente spoje u sadaki, Allah zašao tu sadaku privata svojom desnicom i ona kod njega raste kao što kod nas, kod nekoga raste ždrijebe ili tele koje on odgaja do te mjeri da ta sadaka naraste, iako je malehna, ali je bitno da je iskrena, da je od hala ali naraste kao veliko brdo. I zadnji hadis u večerašnjem poglavlju. Uh, hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu pomeni jedan veoma, veoma lijep hadis. Kad god sam čuo ovaj hadis, uh, isponova, iz sam počeo da razmišljam o vrijednosti udjeljivanja sadake, kako uzvišen je Allah s.a. na poseban način nagrađuje ljude koji udjeljuju sadaku. Poslujte ovaj hadis... E koji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispričao o prijašnjim narodima hadiskoj biblijima muslim od Abu Hureri radijallahu tan se prenosi da je resnik sallallahu selam rekao dok je neki čovjek išao pustinjom začuje glas iz oblaka čovjek ide pustinjom iznad njega oblak pa je začuo glas iznad oblaka glas se oblača oblaku čovjek ide pustinjom i vidi oblake Nakon toga čuje glas neki nepoznat i kaže tom oblaku se obraća i šta mu kaže? Zali baštu tog i tog. Obraća se neki nepoznat glas oblaku koji nosi u sebi kišu i kaže idi o oblaku, zali baštu čovjeka po imenu i prijezmenu tog i tog. Subhanallah ilavlim, nešto veliko, taj čovjek je nešto veliko mora uradit. Da poseban glas dolazi ovlaku i kaže idi i baštu samo tog i tog čovjeka. Poslušajmo dalje šta kaže. Nakon, nakon čega taj oblak promijeni pravac kretanja i ode do jednog kamenjara na koji izlik kišu. A sva voda ulise u jedan o, gro, o mnogobrojnih kanala koji su se nalazili u tom kamenjaru. Kada je oblak Allah ovo stvorenje Sve, Allahu se pokorava sve što je na zemlji i na nebesima. Kada je čuo naređenje, idi, i zaliji baštu tog i tog, oblak se promijenuo, pravac kretanja, otišao i ispustio je svoju vodu na jednu planinu, na jedan, na jedan klanac i ta voda onda nakon toga odlazi negdje. Da vidimo gdje ta voda ide. Pa kaže se... <clears throat> Prateći vodu, čovjek krenuo uz ovaj kanal i išao je sve dok nije došao do jedne bašti u kojoj stajao njen vlasnik i vodu koja je se sljevala, alatkom razvodio po cijeloj bašti. Ovaj čovjek koji išao, na početku smo ga spomenuli, išao pustinjom, čuo je glas, vidio je da oblak ode i znati želje. Nešto se dešava. Ko što bi mi svi zamisli da si negdje da si negdje na planini čuješ iznad sebe oblak? i neko kaže oblaku, idi i prospi vodu na baštu tog i tog. Šta bi i mi uradili? Svako bi od nas išao da vidi gdje će oblak pustiti vodu. Pa je taj čovjek otišao i vidio je da je voda pala na jedno brdo, pa niz jedan klanac i išao je, pratio je vodu i vidio je da voda ulazi u baštu jednog čovjeka i zatekao čovjeka kako razvodnjava vodu u svojoj bašti. Sve do sad nam je mašala lijepo čovjek ga upita: "Allahu vrobe, kako se zoveš?" Prvo pitanje. Ovaj koji dolazi sreo je čovjeka, kako razvodnjao vodi i kaže prvo pitanje: "Allahu vrobe, kako se zoveš?" Malo čudno pitanje. Čovjek dolazi iz stranac i onda pita za ime i prezime. U osnovi ljudi se znači prvo kako si sela mali, kom šta ima, odakle si pa onda kako se zoveš. Ovaj pravo, zašto? Hoće onda vidi je li to ime, ono ime koje je čuo gore na nebu. Pa kaži Allahov robe kako se zoveš. Ovaj odgovor tako i tako. Pa je čuo isto ime koje je spominuto iz oblaka. A sad se uklapaju kockice. Kada je rekao kako se zoveš ovaj kaže ja se zovem tako i tako. Podudara se njegovo ime sa imenom koje je čuo iz oblaka. Vlasnik <kuh> bašti sad malo i začuđen. Što me odmah pitaš kako se zovem pa kaži... <kuh> Allahov robe, a zašto pitaš za moje ime? A ovaj čovjek odgovori, sad vlasnik bašte i pita, sad on malo začuđen, tek si došao i odmah kako se zoveš? Možeš li mi kazati zašto si me pitao? E, kaže ako me već pitaš da ti ja kažem. Išao sam kroz pustinju, vidio sam oblak iznad sebe, pa sam čuo glasku i kaže, idi promijeni pravac ispusti vodu na baštu tog i tog po tom imenu, tvom imenu. Tebe spomenu da voda se spušti na tvoju baštu. Pa kaži, nastavlja se razgovor, <kuh> pa reci mi šta ti radiš s ovom baštom kad si to zaslužio? Ovaj odmah shvatio da ima neka tajna. Šta ti radiš sa tom baštom da si došao na taj stepen? Da oblak ide, i mijenja, pravac, pušta vodu da bi se samo tvoja bašta podmirla. Pa poslušajmo šta kaže ovaj insan. Odgo ovaj odgovor je, ako je zaista tako kako si rekao, onda znaj da ja kada objerim baštu, plodove podijelim na tri dijela. Jeli, ako je već tako, ako si ti to čuo, i ako ja to moram kazati, u većini slučajeva ljudi koji rade hajr ne vole da se zna njihov hajr. Ali, ako si me već dotjerao do zida i ja ne mogu si da ti kažem kazački, kaže ja kada poberim plodove svoje bašte, podijelim ju tri kategorije. Jednu kategoriju Uzmijem sebe, svoje poroci, jednu kategoriju dadim sadakije, jedan dio trećinu i jedan dio ponovo posadim. Pogledajte, zbog čega je ovaj insan zaslužio da bude takav, da, da oblaci samo njegovu baštu. Zaljevo, ovaj hadis moramo napomenti da je kod imama muslima, što znači apsolutno vjerodostojan. Riječi Božije poslanika su istina. Čovjek je onog momenta kada je iz ove bašte podmirivao svoje potrebe, Dijeli u ljudima trećinu i ponovo sijao trećinu, zaslužio da bude na stepenu da uzvišeni Allah SWT meleci, znači da naređuje se oblacima da idu i da zaljevaju samo njegovu baštu. Pa je udjeljivanje i metka jedan e, izuzetno plemenit postupak putem kojih čovjek zadobiva dunjalučke i ahiretske koristi. Molim uznišnog Allaha da nas učesti na putu istini. Molim ga da budimo donih ljudi koji će dijeliti svoj metak na Allahom putu i na kraju. Subhaneke, Allahuma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ilaha in stagfiruke, etubu ilaikum.